Caseta 2 fața B Vineri 12 iunie 1936 Recitesc după aproape 10 ani Le Fomonaier Cât de grăbit o judecam și cât de sumar era articolul meu din cuvântul 1927 Notă, e vorba de primul articol, declinul genului, din ciclul Considerația asupra romanului modern Am încheiat nota dar aștept să termin cartea pentru a-mi revizui întreaga judecată despre carte. Voi încerca să mă precizez mai pe larg într-un articol din Revista Fundațiilor. Pentru moment să observ însă un lucru uimitor. Marea, puternică asemănare dintre huliganii lui Mircea și le Să nu fi observat nimeni asta până acum, să nu fi observat nici el, am să-l întreb, dar tot după ce voi termina lectura. Luni 15 iunie 1936. Am fost sâmbătă și duminică la Onef. La două meciuri de fotbal, a lui Camil și a lui Dragoș Protopopescu. E destul de jenant, mai ales că la ieșire a trebuit să mă urc în mașina lui Dragoș, ba chiar să stau lângă el în față, la volan. Îmi vine să-l întreb, ești gardist de fier sau nu ești? Dacă ești, fii pe de-a Prefer fără nicio îndoială atitudinea netă, implacabilă, a unui Moța, de exemplu. Notă. Ion I. Moța, unul din liderii gărzii de fier. Am încheiat nota. Dar și el ar fi în drept să-mi răspundă, ești vreu sau nu ești? Dacă ești, nu-mi mai întind de mâna și nici nu mi-o primi când o întind eu. Ar trebui, și nu e prima oară când mi-o spun, ar trebui mai multă intransigență, mai multă rigiditate chiar în viața mea. Sunt prea suplu și spun acest cuvânt cu o nuanță de dispreț pentru tot ce este acomodant în mine. Dragoș P., care mă crede încă în intimitatea lui Naie, mi-a spus un lucru amuzant și, de altfel, numai pentru a-l consemna, scriu nota aceasta. Ce e cu Naie? M-a întrebat el pentru că tocmai treceam cu mașina pe șoseaua în dosul locuinței profesorului. O duce greu, s-a cam ars la nemți. L-au lucrat. Am auzit dintr-o sursă foarte bună că Sângiorgiu a dus la Berlin scrisoarea lui Naie către Blanc și că a arătat-o acolo la diversi miniștri. Notă. Ion Sângiorgiu, dramaturg și publicist în presa de extremă dreaptă. Am încheiat nota. Mai mult chiar, se pare că a fost însărcinat de rege să facă treaba asta, iar regele care deține originalul scrisorii i-l a dat lui Sfântul Giorgio pentru a l-arăta nemților. E o lucrătură la care a luat parte și Șeikaru, care de asemenea deține o copie fotografică a documentului. Eu ascultam toate acestea cu o curiozitate pe care încercam să o ascund cât mai bine. Ascultam cu o ureche plictisită, tocmai ca să nu-l fac pe Dragoș precaut. Nu știu, nu cred. Ba da, te asigur, e foarte serios. Vreau însă să vorbesc lui Nae. Ar trebui prevenit. Miercuri 17 iunie, 1936 două zile, ieri și azi, stupid pierdute din cauza afacerii plenicianu. Ier la tribunal, nemâncat, amețit de foame, de tensiune nervoasă, de nerăbdare, am stat până la cinci. Am pledat frumos și am pierdut. Sunt un vorbitor bun, dar nu voi fi niciodată un avocat bun. Mă amuză bara, adversarul, judecătorii. Frazele suitoare, interpelative, ușor retorice pe care le găsesc și, oricât pare de stupid, îmi place să mă ascult. Pe cât sunt de prost cozior, lamentabila mea figură într-o societate la o reuniune mondenă la o vizită, pe atât sunt de bun vorbitor. Dar nu-mi servește la nimic. Aș putea fi un conferențiar, nu un avocat. Astăzi, toată ziua pierdută la doamna Pleniceanu acasă, în așteptarea portererului pentru executare. Și între timp mă așteaptă atâtea lucruri pe care le iubesc sau pe care le-aș putea iubi. Și cel puțin dacă m-ar aștepta. Voi încerca să plec vineri la Breaza. Luni 22 iunie 1936. Cald, plictisit, o sumă de mizerie în tribunal, mereu în legătură cu afacerea plenicianu, niciun chef pentru nimic decât poate pentru Soare și Amor. Soare și Amor e un rezumat perfect pentru idealul meu de fericire, iar la Snagov am văzut exactă imaginea unei astfel de vieți. Eram invitat la masă la Mama Marisei, cu ea și cu Gheorghe. Are o vilă magnifică. Notă. Mariz Nenișor era fica politicianului liberal Dumitru Iuca, ministru de interne până în aprilie 1937. Am încheiat nota. Parcă e o mică jucărie triunghiulară. Pereții cafenii deschiși, acoperișul roșu, odăi albe, mobilă largă, simplă, fotolii albastre, multe flori, scaune de pânză, un șezlong, un mic debarcader propriu cu două bărci, o peluză, umbrelă de soare, instrumente de pescuit, liniște, apă, pădure. E ca într-un vis. Două minute am intrat în dormitorul de sus și am visat că stăpânesc casa, că sunt instalat acolo și că o am pe Lenii cu mine într-o vacanță care abia a început și nu o să se mai termine. Sunt atât de leneș? Nu știu. Sunt mai ales obosit și mi-e dor să fiu fericit cu tot ce a trebuit să rămână în mine inutil, frânt, descurajat de când mă știu. Am fost cu barca la pescuit și ne-am oprit un timp la Mănăstirea Snagov, emoționant de frumoasă. La intrarea în Naos ofrescă cu un grup de femei remarcabil, în partea dreaptă a tabloului. O linie de o grație absolut surprinzătoare acolo. Prima femeie avea o mișcare voluptoasă a piciorului, a coapsei, drapată într-o lungă stofă, mișcare pe care n-aș fi crezut să o găsesc pe un zid de mănăstire românească. Pe versoul păretelui, în biserică propriu-zis, privind dinspre altar spre ieșire, o altă scenă, coborârea de pe cruce, curioasă prin stângăcia copilăroasă a greșelilor de perspectivă. Îmi amintea un tablou de Surbaran, de la Luvru, nu în mormântarea lui Sant Bonaventura. Într-un grup, un bătrân care își duce mâna la barbă, gest de o expresivitate laică încântătoare. Notă. Acest paragraf a fost inclus cu ușoare modificări în capitolul 5 al romanului Accidentul. Am încheiat nota câte lucruri de însemnat săptămâna trecută, dar mereu silă de mine și jurnalul ăsta mi se pare încă o amăgire, nimic mai mult. Recepția de la Blanc, joi seara, mi-a prilejuit o noapte de beție. Poate prima mea beție veselă și prezența Marisei, în loc să mă descurajeze, mă stimula. În timp ce asistam pe la două noaptea la un program de cabaret pe care ni-l oferea gazda, îi spuneam leniei care era lângă mine, consentantă. Sunt cu adevărat beat, nu-mi mai amintesc decât de foarte puține lucruri din viața mea anterioară. De exemplu, întreabă ea, de exemplu că te iubesc și mâna ei o strânge pe a mea într-un nou pact de iubire. Absența mea de două săptămâni a fost să vede o bună măsură strategică. Cred că n-ar vrea să mă piardă și, încă o dată, dacă aș vrea, dacă aș putea să vreau, totul ar fi de o extremă simplicitate." Dar am revăzut-o a doua zi la ea, bună, afectuoasă, iubitoare, oferindu-se cu destulă sinceritate. Și ieri la meci, ceea ce îi rădă din nou siguranța că e tare, dovadă că și-a permis să devină din nou uitucă, neglijentă și cochetă. Ne reluăm, domnul meu, strategia tăcerii. E singurul joc care îmi mai poate oferi succese în povestea asta. M-a uza joi seara la Blanc Horia Bogdan, care nu numai că îmi vorbea extrem de elogios despre pledoaria mea de miercuri, dar făcea un caz teribil de ea, vorbindu-i lui Mircea, Ninei, Marietei, tuturor. Lenny mi-a spus de câteva ori să mă chem și pe mine la tribunal într-o zi când pledezi. Și mai amuzant este că Horia Bogdan îi povestise întreaga pledoarie nevestisii, în chiar seara procesului, întorcându-se acasă. Și, dacă îl pot crede, dacă adică nu a fost o simplă amabilitate, se pare că la tribunal s-a discutat în camera de consiliu despre mine. Ei și? N-am plecat la Breaza și cred că nici nu mai am când pleca, observ cu durere că piesa rămâne pentru lunile de concediu, dar voi fi liber să plec și voi avea bani destui? Numai un timp de uitare ca Augustul de la Gilcoș m-ar putea acum reface. O să aștept și să sper atât cât mai pot spera. Miercuri 24 iunie 1936 Scandalul și bătăi antisemite în tribunal. Și cu două zile înainte îmi spuneam că ar trebui să abandonez scrisul și să mă fac exclusiv avocat. Mergem poate spre un pogrom organizat. alaltă altă seară, Marcela Bramovici, al tantiei Rașel de la Brașov, a fost doborât pe stradă de vreo 20 de studenți, care, pe urmă, l-au târât leșinat în pivnița căminului lor, de unde l-au eliberat peste vreo două ore, cu o rană profundă la cap, hainele rupte și însângerate. Ier la tribunal, Sicu Davidovici a fost aruncat pe scări de la Comerț 1, iar Leibovici Marcu a fost și el bătut. Uite unul care își continuă destinul. În facultate, cred că a fost cel mai dezbătut. Aseară, pe strada Gabroveni, mă dusesem pe la Carol Grünberg. Atmosferă de luptă. Negustorii ovrei lăsaseră în jos obloanele și așteptau pe agresori deciși să reziste. Cred că e singurul lucru de făcut. Dacă e să crăpăm, cel puțin să o facem cu bâta în mână. Nu e mai puțin tragic, dar e oricum mai puțin ridicul. Azi dimineață, la telefon, Lenny mă ruga să nu mă mai duc la tribunal și m-a asigura că toată ziua de ieri s-a gândit cu grijă la mine. Părea sincer preocupată de soarta mea și, de ce să nu spun, mi-a făcut plăcere. Citesc jurnalul lui Standal și aș vrea să fiu undeva departe, foarte departe, fără ziare, fără vești, cu câteva cărți clasice și cu o femeie. Poate cu Leni, cineva mai puțin agitat, o prezență mai vegetală. Ținam de mult să notez aici, dar am tot uitat un lucru aflat săptămâna trecută de la Marieta. Se pare că Paul Zarifopol a murit în brațele unei femei și că această femeie, stupoare, nu era alta decât Lizeth Georgescu. Niciodată nu mi-aș fi imaginat o asemenea poveste. Sunt mai degrabă înclinat să-i presupun virtuoși pe oamenii pe care îi cunosc, probabil din lipsa mea de experiență personală. Joi 25 iunie 1936. Camil Petrescu, întâlnit azi dimineață la Capșa, era indignat pe mine, fiindcă încerca să-mi să spun că procesul de la Craiova, al antifaștiștilor, se desfășoară în condiții sălbatice. Ăștia nici n-ar trebui judecați, trimiși direct la închisoare. Zece ani, douăzeci de ani fără judecată. Nu se le dea ocazia să facă propagandă comunistă la proces, prin martori și prin avocați. Ieșind de la Capșa, am făcut câțiva pași pe stradă și mi-a explicat din nou atitudinea lui față de ultimele bătăi antisemite. E regretabil, dragă, dar tot o vrei îi poartă răspunderea. De ce, Camil? Pentru că sunt prea mulți. Dar ungurii nu sunt și mai mulți? Poate, dar cel puțin sunt pasați la un loc, în aceeași regiune. N-am înțeles argumentul, dar n-am vrut să insist. La ce bun să reeditez lunga mea convorbire cu el din ianuarie 1934. Sunt edificat asupra lui și tot ce poate face este să mă deprime, în niciun caz să mă surprindă. În continuare, mi-a spus: Dragă, vrei provoacă. Au o atitudine echivocă. Se amestecă în lucruri care noi privesc. Sunt prea naționaliști. Ar trebui să te decizi, Camil. Sunt naționaliști sau sunt comuniști? Ei ști că îmi place, suntem între noi, dragă, și mă mir că mai pui astfel de întrebări. Comunismul ce altceva este decât imperialismul evreilor? Spune asta Camil Petrescu. Camil Petrescu este una din cele mai frumoase inteligențe din România. Camil Petrescu este una din cele mai delicate sensibilități din România. Cum ar putea România să trăiască vreodată o revoluție? Am dejunat la Mircea și pentru că nici el, nici Nina nu veniseră încă din oraș, în așteptarea lor am citit la întâmplare vreo 20 de pagini din Lucote de Germant. Un episod pe care îl complet, de altfel am impresia că am uitat totul. Un dejun al lui Marcel cu saint și Rachel, cant du senior. Surprinzător seamănă Rachel cu Lenny. Aveam impresia că citesc povestea propriului meu amor. Miercuri, 1 iulie 1936. Duminică și lune am fost la Brăila, unde seria mea sărbătorea 10 ani de la bacalaureat. După 14 luni de absență, am regăsit Brăila fără surpriză, neschimbată și admirabilă prin tăcere, prin simplicitate. Senzația curioasă de a locui acolo la hotel. Camera mea, hotel francez, dădea spre strada Polonă. Biserica Sfântul Petru exact în fața ferestrei mele, la capătul străzii. La liceu am fost mai emoționat decât m-aș fi așteptat. M-am așezat în bancă, ultima bancă din clasa A8-a, saltat de amintiri. La dreapta mea, locul lui Ficu, gol. Goraș a strigat catalogul și noi răspundeam pe rând prezent. Notă. Vasile Goraș fusese directorul liceului din Brăila, la care a învățat și Sebastian. Am încheiat nota. Din când în când se auzea un absent și, de câteva ori, mort. Sunt patru morți. Pe urmă, a urmat un lucru uluitor, discursul lui Goraș. Ar merita transcris în întregime, cuvânt cu cuvânt. Cred că n-aș putea însă. Încerc oricum să-l reconstitui. Domnilor, între catedră și clasă, între profesori și elevi, există totdeauna neînțelegeri, unele dintre ele foarte dureroase, dar aș vrea să credeți că ele nu lasă în sufletul profesorilor mai puține urme, mai puține regrete decât în sufletul profesorilor. SIC. Iată, eu port de 10 ani o amintire de care am suferit foarte mult și de care sunt bucuros că mă pot elibera astăzi mărturisind-o. Ea privește pe unul din cei mai străluciți din seria dumneavoastră. Mă gândesc la Hechtar. Era în clasa a șaptea, luase un premiu la limba română. La sărbarea de fine de an, nici azi nu pot da seama cum s-a întâmplat, când să împart premiile, pe el am uitat să-l strig. Era cald, eram obosit, eram prins de nenumărate griji și o astfel de greșeală era poate explicabilă. Tot ce pot spune este că nu era intenționată. După lăsarea cortinei, mi-am adus aminte și l-am căutat pe Hechtar. El mi-a spus un cuvânt care m-a enervat și atunci eu i-am replicat foarte aspru. Am regretat pe loc, mi-am dat pe loc seama că greșesc. Era însă prea târziu. Vreau să-i spun astăzi, în fața dumneavoastră, a tuturor, cât am suferit pentru nedreptatea ce i-am făcut-o atunci. Îl asigur că n-am așteptat să treacă atâția ani pentru a-mi aduce aminte. Nu drumul strălucit pe care l-a făcut de atunci în viață, nu succesele lui atât de frumoase în literatură mă fac să-i vorbesc astfel. Eu din primul moment am fost îndurerat. Aș fi vrut să-i cer mai din timp scuze. Nu s-a putut. N-am putut. Odată am încercat, dar mi-am dat seama că e foarte greu. Astăzi o fac și vă spun, sunt fericit că o pot face în fața colegilor săi. Dacă se poate, va ierta și va înțelege. Eram copleșit, îmi deduseră lacrimi și tremuram totul. I-am răspuns cu glasul stins o sumă de lucruri prost spuse. Nu cunosc, domnule director, n-am cunoscut până azi pe nimeni în stare să facă ce ați făcut dumneavoastră acum. Într-adevăr, gestul mi se pare omenește vorbind extraordinar. Goraș rămâne un tip mai complex chiar decât îl bănuiam. Sera la banchet, am mâncat cu toții la monument. Am stat tot timpul lângă el și ne-am întreținut cu destulă aisansă. Am să-i trimit cărțile mele și poate am să-i scriu. A doua zi, luni, lungă plimbare pe Dunăre, până la Cropina, un canal dincolo de Reni. Ne aștepta acolo un prânz pescăresc campovești. Imensul ceaun în care fierbea ciorba de pește, crapii aliniați la proțap în jurul jăratecului, era o priveliște din Sadoveanu sau din Hogaș. Am umblat toată ziua gol, m-am scăldat în Dunăre, am vâslit, am mâncat enorm, am băut. Întoarcerea a fost magnifică, călare pe cabina șalupei aveam deschisă înainte toată Dunărea, o Dunăre mai largă decât la Brăila, cu o pădure de sălcii mai ordonată, aproape ca într-un parc bine îngrijit. Eram în plin soare la ora șase când am plecat, iar când am coborât la reni, prindeam ultimele focuri ale apusului. După o oră petrecută în orășelul alarmat de invazia noastră, delicioasă grădina publică, plină de domnișoare, copii și tineri amorezi, mi-am reluat locul pe acoperișul cabinei și am călătorit in the moonlight până la Galați, de aici la Brăila, unde am ajuns la 1 noaptea mai mult somnoros. O zi excelentă care m-a depărtat de București m-a făcut să respir și să aflu încă o dată că pământul e mai mare decât cei 3 kilometri pătrați pe care trăiesc, mă agiți și conversez eu. Ieri vizită la Leni, foarte iubitoare, foarte caldă, fără niciun fel de cochetărie. Interesante lucrurile pe care mi le-a spus despre amorul Jenichii Cruțescu. Mă iubește ca un bărbat, nu a fost nimic fizic între noi, dacă ar fi fost ți-aș spune, și de altfel nu știu dacă nu va fi într-o zi. Suferă foarte mult din cauza mea și recunosc că eu sunt de vină, fiindcă dacă ea se poartă cu mine ca un bărbat amorezat, eu la rândul meu mă port cu ea ca o femeie cochetă. Multă lume îmi spune că am să o nenorocesc, că totul se va termina cu o dramă, și noi înșine am stat de vorbă despre asta, ba odată am și hotărât să ne despărțim, dar nu s-a putut, după o săptămână s-a întors nenorocită. E curios, nu am niciun fel de gelozie pentru Jenica, o ascultam liniștit pe Leni cum povestește și cred că mai mult m-a amuza decât mă intriga. Niciodată amorul meu n-a fost mai firesc, mai sigur, dar de ce și până când? Miercuri 22 iulie 1936. Numirea la fundație a venit când nu o mai așteptam. Notă. Sebastian este angajat ca redactor la revista fundațiilor regale. Am încheiat nota. Câteva zile nici nu mi-a venit să cred. Mi se părea că totul se va strica din nou în ultimul moment, dar azi dimineață am încasat 39.500 de lei pe trecut. Fabulos! Și voi avea de aici încolo 6.000 de lei pe lună. Exact 5.935. iată în vacanța aranjată. Voi putea lucra și să sperăm să-mi termin piesa. Azi dimineață, ieșind de la fundație și trecând pe calea Victoriei, am avut bună inspirație să intru la Columbia, ca să întreb dacă mi-a venit cumva Kleinenacht Musik, comandată încă din mai. Venise, le-am plătit și sunt fericit că prima cumpărătură a fost asta. Va fi poate de bun augur. Și discurile sunt magnifice. Despre rest, n-am curiozitatea de a scrie și nici nu e mare lucru. Ast noapte, un vis lung, confuz, prin care trecea de câteva ori. Duminică, Loengrin de la Bayerø, ascultat pe o căldură de ecuator. Vocile admirabil de clare, corurile și orchestra tulburi. Dar spunem la crepuscul încet, sunt fericit... Gilcoș, 2 august 1936, duminică. Sunt aici de vineri dimineața, Vila Wagner regăsită. Oarecar schimbări, altă lume, ca întotdeauna a între oameni străini cu care sunt siliți să stau de vorbă. Dar peisajul e același. Aerul e salubru, brazia aproape. Ieri am fost la cheile Bicazului. Noaptea, spre lacul sub lună plină. Diminețile peșez lung la soare. Îmi regăsesc cu ușurință calma mea fericirea de anul trecut. De mâine vreau să scriu. Nu am nicio scuză de a nu o face, dar nici mare entuziasm nu am. Am recitit chiar acum după masă actul întâi și mi s-a părut lung greoi. Mă urmăresc obiecțiile lui Camil când i-l am citit. Totuși, mâine voi fi la datorie, cu resemnare și supunere, dacă nu cu Elan. Elanul va veni și el după primele pagini scrise. Le pliu dificil, spune Renard, se doprandra la plume, de la trempeda în l'encre e de la tenir ferm o dessus du papie. Traducere? Cel mai dificil, spune Renard, este de a lua pana, de a o înmuia în cerneală și de a o ține ferm deasupra hârtiei. Luni 3 august 1936. Am scris puțin, dar am scris. Principalul era să încep în ziua fixată în program. E adevărat, nu aleg din toată ziua asta, în care totuși am stat vreo 5 ore în fața hârtiei de scris, decât vreo 4 pagini. Am scris primele două scene ale actului 2. M-am împiedicat însă la scena a treia, Lenny Bogoiu, și mi se pare că nu trebuie să insist. N-am să urnesc din loc astă seară. O las pe mâine dimineață. Scena primă, Bogoiu-Maiorul, am terminat-o sacrificând în întregime incidentul cu jurnalul găsit, care, mai de mult când făceam scenariul, scenagiatura, zice Standal, mi se părea deosebit de comic. Dar acum am impresia că, pe de o parte, e facil ca efect, iar pe de altă parte, foarte greu descris. Pe mâine, deci. Seară rece, dar de o puritate perfectă, luna drept în fața balconului meu într-un brad și pe toată valea un albastru de piatră transparentă. Marț 4 august 1936. Misterul telefonului din actul întâi va rămâne nedezlegat. Nu voi ști niciodată cu cine a vorbit Leni și ce a vorbit. Nu vreau să-i forțez secretele, să și le păstreze. Seara. Am terminat scena Leni Bogoiu. Am început și am dus până la jumătate scena 4, Ștefan, Madame Vintilă. Aș fi terminat-o, desigur, dacă tinerii însurăței, vecinii mei de balcon, n-ar fi avut fantezia să facă toată după masa lectură cu glas tare. Citesc o carte franceză, și o citesc pe rând, când ea, când el. Pe urmă o comentează, o explică pasaj cu pasaj. Exasperant. Genul cel mai detestabil de lună de miere. Luna de miere intelectuală. Fără acest accident, ziua asta ar fi fost spornică și așa sunt mulțumit de ea. Opt pagini scrise și multe lucruri clarificate. Pentru mâine dimineață mi-am acordat un scurt concediu ca să urc pe Gilcoș, dar voi încerca să mă ratrapez mâine după masă. Doamne ajută! Vineri, 7 august 1936. Nu m-am ratrapat miercuri după masa cum îmi făgăduisem, Toată ziua de miercuri a fost sacrificată din cauza plimbării pe Gilcoș, unde, la întoarcere, am pierdut drumul și am rătăcit aproape două ore. Dar priveliștea e miraculoasă. Ieri, zi de ploaie din zori până noaptea. Zi de ploaie, dar și zi de lucru. Zece pagini. Terminat scena Ștefan, Madame Vintila. Început scena Lenny Jeff, care însă la un moment dat s-a oprit locului. Imposibil să o duc pentru un moment mai departe. Am abandonat-o și am trecut la scena imediat următoare, intrarea celor doi străini în pensiune. Am impresia că merge. Sunt în momentul ăsta, ora prânzului, la scena 9, pagina 27. Dimineața de azi am pierdut-o toată ca să fac corespondență. Voi lucra însă după masă. Trebuie. Scrisoare de la genii care e la Sovata. Amuzant cum datează Sovata în 3 august. Acest în e un vechi tic al meu de prin 1925-26. Ea l-a păstrat desigur, fără să știe. E și asta o formă de fidelitate. Un bărbat nu va ști niciodată ce sedimente de amoruri trecute sunt în gesturile, în obiceiurile, în vocabularul, în ticurile unei femei. Duminică 9 august 1936. A patra zi de ploaie, începe să fie exasperant, mă surprind cu nostalgii de oraș. Aș vrea un cinematograf, un concert. Și totuși cel mai bun lucru pe care îl aștept e tot soarele. Am lucrat, mi se pare destul de bine. Am terminat aseară scenele cu cei doi străini. Sunt lucruri care mă amuză. Mă întreb însă dacă pe aici, pe acolo n-am exagerat, dacă n-am apăsat prea tare, dacă n-am recurs la prea facile efecte. Nu știu, voi vedea. Sunt la pagina 40. Să vedem ce va da ziua de azi. Mă gândeam ieri, plimbându-mă pe șosea, la Ionel Teodoreanu. Nu știu de ce, mi-ar fi făcut plăcere să-l întâlnesc. Azi dimineață, pe cine găsesc în pensiune tratând cu Froilan Wagner închirierea unei camere? Ionel Teodoreanu cu soția lui. Sinceră bucurie de a-l vedea. Va locui în pensiune începând de mâine seară. Scrie un roman. Sper că nu ne vom incomoda unul pe altul. Luni, 10 august 1936. A cincea zi de ploaie. Suntem în plin noiembrie. De nicăieri niciun semn de îndreptare. Am impresia că s-a terminat, că nu voi mai vedea aici, la Gilcoș, un cersenin. Sunt la scena finală, aceea despre care, în noaptea când mi-am făcut pentru prima oară schema piesei, în martie, scriam, marea scenă, greu descris. Mă apropiu de ea cu teamă. Ce o să dea? Dacă o termin azi sau mâine, îmi las o zi liberă înainte de a trece mai departe la actul al treilea. Să fie oare posibil să mă întorc la București cu toată piesa scrisă? Paginile scrise ieri îmi displac suficient. Nu vreau însă să mă împiedic de ele acum. Voi încerca să le revăd la sfârșit. Deocamdată mi se pare exagerate. Tranziția e prea bruscă, efectele prea intenționate. Seara. Aveam dreptate. Merge greu. Sunt la masa. Propoziție neîncheiată. Marți 11 august 1936. Începuse masseară să scriu câteva rânduri aici în caiet când mi-a bătut în ușă Ionel Teodoreanu. L-am poftit înăuntru și am stat vreo două ore de vorbă. Când a plecat, n-am mai știut exact ce voiam să spun în fraza începută și am abandonat-o așa cum era, mai ales că trebuia să mergem la masă. În rezumat, voiam să spun că scena asta, la care m-am oprit, mă îngrijorează. De când sunt la Gilcoș prima piedică serioasă și nu mă îndur să trec peste ea la actul al treilea. Aș vrea să pot termina actul doi și să-l pun deoparte ca pe o treabă sfârșită. Ieri am stat vreo șase ore în fața hârtiei și nu m-am ales decât cu vreo două pagini, nici două pagini întregi care pot fi reținute. Voi încerca astăzi. La drept vorbind, dacă ar fi soare, mi-aș acorda câteva ore libere, aș urca pe Gilcoș sau pe Sohart și asta m pe zi poate. Dar e mereu urât, același cer de noiembrie, un vânt rece, nici măcar destul de tare ca să gonească nori nu este același convorbitor fascinant pe care l-am cunoscut la Galați. Îl ascult cu cea mai vie plăcere, deși nu vorbește decât despre el, despre literatură, despre romanul pe care îl scrie. Mi-a citit câteva pasaje și unele mi s-au părut excelente, în deosebi un scurt episod cu doi eroi, Hans Müller și Mircea Ștefănescu. Sunt la o etapă antilirică, mi-a spus. E un roman pe care îl scriu împotriva mea. Cred că o să-ți placă. E de altfel un camarad încântător. Băieții lui care locuiesc la dreapta mea și îmi sunt oarecum tovarăși de balcon au primit ordin să fie liniștiți. Doamna Teodoreanu face o cafea neagră extraordinară, din care primesc și eu o rație de două cești pe zi. Romanul lui se cheamă Arca lui Noe. Se petrece la Borsec într-o pensiune, pensiunea lui Frau Blecker, care se mai și cheamă Flota Blecker. Pentru că să vorba de Cezar Petrescu, care utilizează, aproape fără să-și dea seama în cărțile lui, sugestii din diverse convorbiri sau confesii literare, m-am grăbit să-i spun ca măsură de prudență. Să știi că și în ceea ce scriu eu acum este o pensiune, într-o localitate de munte, pensiunea Weber, condusă de Fraulein Weber, pensiune pe care, la un moment dat, un personaj o compară cu un vapor. Am râs amândoi de coincidență, dar nu e rău că am precizat. De altfel, mi-a spus el, nu cred să ne întâlnim. Mergem probabil pe drumuri diferite. Cu atât mai diferite, cu cât ceea ce scriu eu este o piesă de teatru. Nu părea surprins și mi-a explicat de ce. Băiatul meu cel mare, nucă, mi-a spus azi la prânz, bătaie nușă. Deschid, e Teodoreanu. Îmi aduce cafeaua de dimineață. Ne vorbim doar din ochi, de frică să nu ne angajăm într-o nouă conversație. Continu. Mirat. Papa să știi că domnul Sebastian vorbește singur când scrie. N-am crezut, dar acum înțeleg. Îi explic că într-adevăr simt nevoia să spun fiecare replică înainte de a o scrie. Vineri 14 august 1936 Niciun progres, sunt la un punct mort. Scena finală a actului 2 opune o rezistență stupidă. Actul 3 de care am încercat să mă apropiu este cu totul în De atâtea zile, nicio idee nouă și soarele nu mai vine. Încep să cred că din cauza lui îmi merge așa de prost. Ieri nici n-am încercat să lucrez și nici măcar nu am avut satisfacția de a fi leneș. Sunt plin de remușcări și fiecare ceas mi se pare o mustrare sâmbătă 15 august 1936. Totuși, ieri am terminat actul 2. Cred că va avea nevoie de serioase adăugiri. Îmi trebuie neapărat o scenă Leni stefan prealabilă scenei finale pentru a o pregăti. Și, de asemenea, ar trebui să insist puțin asupra lui Madame Vintila. Eventual, scena Leni jeff poate rămâne așa cum e. În schimb, va trebui să adaug unele lucruri discursului pe care Leni îl ține celor doi intruși, convingându-i să plece. Toate aceste adăugiri mi se par necesare nu numai pentru economia intimă a actului, dar și pentru dimensiunile lui. Se înțelege că el trebuie să fie mai mic decât actul prim, dar oricum, disproporția mi se pare prea mare. 79 de pagini întâiul și numai 49 al doilea, asta face o diferență nu numai de 30 de pagini, dar la reprezentare de jumătate de oră. Soarele a revenit. Azi dimineață, două ore pe terasă, gol în șezlong. Îmi voi recâștiga, sunt convins, forma mea de vacanță, care totdeauna a fost excelentă când am avut destul soare. Aseară o foarte frumoasă plimbare cu Teodoreanu spre floarea reginei. Mi-e frică parcă, să ridic cortina pentru actul al treilea. Știu așa de puține lucruri despre ce se va întâmpla. Joi, 20 august 1936. Pare comic descris dar când un lucru puțin mai neobișnuit ți se întâmplă, ai totdeauna o impresie de ridicul și de neverosimil. Așa de monotonă, așa de bine gospodorită e viața pe care o ducem. Prin urmare, am fost victima unui atac banditesc. Am trăit această situație cinematografică de a fi timp de vreo 5 minute sub amenințarea unei puști, îndreptată spre mine. Sus mâinile. La drept vorbind, sus mâinile n-a spus. Eram cu Gulian și cu soția lui, sus pe soharul Mare. Notă, poetul Emil Gulian Ajunsasem în vârf și admiram peisajul, cât fie zis, mi se pare excepțional de o lărgime, de o bogăție de planuri rară. Mergeam agale când aud din față o voce care țipă. Stați! Nu mi-am dat seama de ce se petrece. Credeam că e vocea lui Emil sau gluma unui excursionist. Pe urmă, după două-trei secunde, m-am desmeticit. În fața noastră, un tip înalt, haine de pădurar, barbă mefistofelică, mustăți țepoase și barba și mustățile, desigur false, dar suficient de bine lipite, pușcă de vânătoare, mi se pare cu două țevi îndreptată spre noi. Stați! Tipul face o manevră de încărcare, desigur ca să ne impresioneze. Nu era nevoie, eram destul de impresionați. Dezbrăcați-vă! Ne-am dezbrăcat, nu aveam chef de discuții, am rămas fericită prevedere în costumele de baie pe care le aveam pe noi. Am lăsat toate hainele grămadă acolo și, urmăriți de țeava lui, ne-am depărtat câțiva metri unde ne-am poruncit să ne trântim în iarbă. Cum mă uitam fix la el, m-a întrebat de câteva ori, ce te uiți la mine? Ce te uiți la mine? Și pe urmă teribil, nu întoarceți capul, futu-vă mama voastră! Avea o voce aspră, accent unguresc. Îl auzeam scotocind în buzunare și mă întrebam ce mi se mai poate întâmpla. Revedem întâmplările cu tărente din 1925. Un moment m-am întrebat dacă nu va lua pe vreunul din noi ca să ceară pe urmă bani. Eram totuși destul de calm pentru o glumă. I-am spus lui Emil. În fond, e o experiență. Hortansa Gulian, care știe câteva boabe ungurește, i-a spus, evident, fără să întoarcă capul și fără să-l privească, ceea ce ne interzisese, să ia ce vrea și să plece. Olgoș!" a fost răspunsul lui, un fel de mucles unguresc. Pe urmă l-am auzit ronțăind, mânca ciocolata și pesmeții pe care-i găsise într-o basma. Într-un sfârșit l-am auzit. No, acum veniți să vă îmbrăcați!" Când am întors capul, dispăruse. Bilanțul? Mie mi-a luat ceasul, de care îmi pare cu adevărat rău, hotărât nu am noroc la ceasornice, bluza treningului și vreo 80 de lei cât aveam în buzunar. Lui Emil o tabachieră de argint și vreo 500 de lei. E curios că ne-a lăsat celelalte lucruri. Basca, ochelarii de soare, pantalonii. Pe urmă ne-am întors jumătate speriați, jumătate amuzați. De neplătit intrarea noastră în gilcoș, convorbirea cu jandarmi, lumea care ne privește, oamenii care vor detalii, cei care surâd cu un mic surâs de îndoială, cei care încep să fie îngrijorați. Suntem celebri. poate o să scrie și la jurnal. Acum, când mă gândesc bine, mi se pare că banditul meu era un diletant și că, dacă noi nu ne simțeam prea bine în compania lui, și el era nițel intimidat de operație. Cred că, dacă nu s-a apropiat niciun moment de noi, e pentru că i-a fost frică. Hortansa avea cercei de câteva zeci de mii de lei în urechi și, desigur, amândoi verighete. Le-am salvat. Cred că puțină dibăcie să fi avut și, mai ales puțin sânge rece, puteam și eu să-mi salvez ceasul în timp ce mi-am dezbrăcat pantalonii. Mai mă întreb dacă arma lui era încărcată și dacă, tăbărând pe el cu bastoanele, n-am fi reușit or să-l punem pe fugă, or să-l prindem și, victorie, să-l aducem cu noi până jos la jandarmi. Numai că arma putea fi totuși încărcată și, de, nu făcea să încercăm o experiență glorioasă pentru puținul pe care aveam, în definitiv, să-l pierdem. Numai dacă s-ar fi apropiat de noi, am fi răspuns, probabil. Acum îl caută jandarmii prin împrejurimi. M-ar amuza să pot sta de vorbă cu el. Actul 3 l-am început după lungi, lungi dibuiri. Nici acum nu sunt deplin clarificat. Înaintez încet, făcând lumină pe distanțe scurte pe care le parcurg, fără să știu încotro voi merge mai departe. Sunt zile în care nu scriu nimic. Sunt altele din care nu mă aleg decât cu 3-4 replici scrise. Dar nu mai am dezolanta impresie de acum câteva zile, impresie pe care am comunicat-o și Marietei și lui Mircea, că nu voi mai putea scrie deloc și că voi rămâne cu piesa veșnic neaterminată. Merge greu, merge foarte greu, dar merge. Sâmbătă 22 august 1936. Cred că s-a făcut lumină. A fost greu până m-am clarificat, dar acum mi se pare că sunt într-adevăr și definitiv clarificat. Ziua de ieri și cea de azi, nu prea productive ca număr de pagini, ieri o pagină și jumătate, astăzi patru pagini jumătate. Mi-au precizat linia actului 3. Iese cu totul altceva decât proiectasem, dar sunt bucuros că regăsesc un ton grav pe care scenele Bogoiu-Maioru îl îndepărtaseră cu prea multă brutalitate comică. Nu va fi un act comic. Renunț, de exemplu, la scena cu peștele prins de Maior, scenă care m-a amuzat așa de mult în primele mele proiecte. De altfel, Maiorul și Doamna Vintilă nici nu mai apar în actul ăsta. Nu i-am dat eu afară, s-au eliminat singuri prin jocul intim al lucrurilor. Comedia se strânge între Lenny, Ștefan, Bogoiu și Jeff. Toți trei o iubesc fiecare în felul lui și, plecând, Lenny îi va părăsi pe toți trei. Regăsesc o foarte veche amintire dintr-un film pe care l-am văzut în copilărie și care se chema Cei trei sentimentali. E o emoție regăsită. Sunt surprins de sensurile sufletești pe care le-au căpătat de-a lungul acestor luni de când scriu piesa Bogoiu și Jeff. La început figuri cu totul episodice în intenția mea și mai mult de utilitate comică, iar acum deveniți piese principale ale întregului joc psihologic. Am scris până azi, din actul 3, primele trei scene, lăsând acum, șapte și jumătate seara, neterminată scena Bogoiul Leni. Scenariul sumar al întregului act e făcut. E posibilă o singură primejdie. Prin eliminarea maiorului și-a lui Madame Vintilă, actul să nu devină prea scurt. Sunt însă decis să nu țin deocamdată seama de acest lucru. Eu scriu piesa așa cum se impune ea. Pe urmă, la reprezentație voi face amplificările strict necesare, dacă într-adevăr vor fi necesare. Impresia mea este că, mai ales ținând seama de lungimea actului prim, spectacolul ar putea fi împărțit în două, cu o singură pauză după actul întâi, actele 2 și 3, jucându-se cu o pauză doar de 5 minute, aproape în continuare. Mă gândesc la feluri de titluri. Vacanță e prea șters. O zi cu soare, jocul de -a vacanța, jocul de-a de Cred că mi-am recâștigat bucuria de a scrie. Un moment, moment care a durat vreo 10 zile, mă părăsise. Dacă îmi mențin actuala dispoziție de lucru, atunci rămân la Gilcoș până termin, adică dacă e nevoie și după 1 septembrie. Marți 25 august 1936 sunt la jumătatea scenei a opta, scena de explicații Leni Ștefan, punctul de sus al actului. De aici încolo, restul e de o perfectă simplicitate. Îmi dau seama că, dacă aș fi mai harnic și dacă aș fi într-o mai atentă încordare, aș putea termina totul într-o singură zi. Dar pe de -o parte ploaia a revenit și suntem din nou în plin noiembrie, de ieri dimineață. Îmi lipsește așa de mult soarele. Mă obișnui să lucrez pe balcon, mai ales între 5 și 7 și jumătate seara, când muntele Gilcoș, drept în fața mea, trecea prin cele mai suave focure ale apusului. Iar prezența lui Teodoreanu și el a plecat deasupra mesei de lucru pe balconul lui era amicală, confortabilă. Pe de altă parte, sunt mereu tracasat de instrucția afacerii de pe Zohard. De câteva ori m-au chemat la postul de jandarmi să-mi arate diverși bănuiți. În sfârșit, s-au fixat asupra unui tip care prezintă, ca să zic așa, cele mai mari garanții de seriozitate. Eu nu pot jura că e el, dar mărturisesc că privirea lui mă înfioară. Acum m-au chemat la miercurea ciucului la judele de instrucție. Evident, nu mă voi duce, dar toate parlamentările astea, toate drumurile la jandarmerie, toate declarațiile pe care a trebuit să le dau și pe care le scriam cu teama de a nu un nevinovat, mă irită, mă împiedică să lucrez, mă distrag, îmi rup continuitatea. Totuși, îmi pot considera piesa virtual terminată. Mai am două zile, cinci sau șapte, dar o termin. Aș vrea însă să o termin aici și să nu fiu silit a lăsa nici măcar un rând pentru București. Joi 27 august 1936 Nu, n-am să termin nici azi, nici mâine, nici duminică. Nu știu când am să termin, deși scena a opta, Leni Ștefan, care mi se păra cea mai grea în actul ăsta, e terminată. Totuși, dificultățile n-au trecut toate. De exemplu, scena imediat următoare, Ștefan Jeff, rezistă. Toată după masa de ieri, toată dimineața de azi, m-am luptat cu ea, fără să pot scoate mai mult de 5-6 replici. E curios cum se ivesc rezistențe, mai ales acolo unde nu le așteptam. Dar nu sunt supărat. Aștept, finalul actului se desemnează admirabil. E o bogăție de nuanță pe care nu o bănuiam acum 10 zile, când întreg actul 3 mi se părea sterp. Dar voi putea să aduc la lumină toate aceste nuanțe? Dacă din scena penultimă, leni Ștefan, Bogoiu, Jeff, nu scot un moment de o mare delicateță și de emoție foarte fină, atunci nu rămâne decât o singură explicație, că nu am pic de talent. În ce privește titlul, cred că voi rămâne definitiv fixat la Jocul de vacanță. vacanța. Sâmbătă, 29 august 1936, ora 4. Am terminat. Cui să telegrafiez ca în anul întâi trecut examenul, sunt fericit. Dar am trecut oare examenul? Voi vedea mai târziu. Balcic, duminică 6 septembrie 1936. Sunt aici de ieri. Casa mea, Vila Parușef, o casă de bulgar sărac, e aproape un bordei. Foarte curat însă și literalmente pe țărm. Valurile se sparg la trei metri de mine. O curte, șezlonguri și marea întreagă deschisă înainte. Sunt, cred, în centrul golfului. Zgomotul valurilor fără încetare de o egalitate ritmică ce mă adorme. Am dormit un somn adânc, egal, lung, cum n-am avut niciunul la Gilcoș. Și totuși, vacarmul valurilor e permanent, iar fereastra mi-a fost larg deschisă toată noaptea. Azi dimineață, prima baie în mare. Regăsesc marea voluptate de a nota și în nota așa de prost. Un cerc de actori, pictori, lungi conversații leneșe, o atmosferă de nepăsare, de neglijență, de gemanfișism, într-adevăr, recreator. Iancovescu, Tsoța, Marieta Rareș, Lucian Grigorescu, Paul Miracovici, Baraschi, Mützner. Am dejunat cu toții astăzi la judecătorul am uitat cum îi zice și am ascultat după masă cu Marea în față Bach, al treilea brandenburghez, Mozart, concert pentru vioară și orchestră, Vivaldi, Beethoven. Se înserează, sunt singură acasă și valurile bat mereu aici, lângă mine. Am renunțat să scriu aici ce s-a petrecut la București în trecerea mea pe acolo. Patru zile destul de obositoare. Pe Lenii n-am văzut-o și poate n-am să o mai văd. Mă chemase miercuri la ea și n-am găsit-o acasă. Mie silă. N-aș vrea să reîncep calvarul telefoanelor, al pândelor, al presupunerilor, al strategiilor. Jocul e prea vechi și pe urmă este și fără sens. În anumit sens, incidentul ăsta am simplifică soluția piesei. Eu dau Marietei. Cu părere de rău, dar fără ezitare. Va scoate din ea ce va putea. Aș vrea cel puțin să o joace cu Iancovescu, dar mă tem că nici asta nu va fi posibil și că până la urmă va trebui să-l accept pe Tony. În cazul ăsta, merg la un dezastru sigur. Miercuri seara am citit actele 2 și 3 pentru Marieta, Haig, Nenișori, Mircea și Nina, întâmplător Penci. Rezultat îndoielnic, prima impresie mai mult deprimantă, dar pe urmă mi-am revenit. Sunt o sumă de obiecții pe care vreau să le consemnez aici, dar pe de-o parte mi s-a terminat cerneala, iar pe de altă parte e prea frumos afară. Pe mâine poate. Luni 7 septembrie 1936. Actul 2 ar putea să meargă chiar în forma lui de acum. Poate că nici scena Lenny Jeff nu mai e nevoie să fie completată. În schimb, scena finală trebuie neapărat remaniată. A fost de altfel sentimentul meu din primul moment de când am scris-o. De asemenea, e cu totul insuficientă scena imediat următoare, plecării celor doi întruși. Ideea este excelentă, una din cele mai bune invenții din întreaga piesă, dar nu e pusă deloc în valoare. Mi-am dat și eu seama de acest lucru, dar mai ales cel care m-a făcut atent a fost Haig. Merge foarte bine la lectură întreg episodul celor doi clandestini S-a ascultat bine și s-a râs mult Asta e tot ce găsesc deocamdată de spus despre actul 2 Mult mai complicat e pentru al treilea Vineri, 11 septembrie 1936 Plec după masă, n-am scris nimic, n-am citit nimic Am stat în soare și asta a fost aproape tot Câteva zile fericite, voluptatea mea supremă, Elenea De asta n-am notat nimic aici, nu mă interesa Marea e calmă, oglindă București, marți 15 septembrie 1936. Am văzut-o pe Lenii și am comunicat decizia mea de a da piesa lui Iancovescu și Marietei. Numai în cazul în care această soluție a aș putea să-i pun din nou piesa la dispoziție. A primit vestea cu destulă stăpânire, dar cu o emoție vizibilă. Poate nu emoție, surpriză, necaz, regret și, departe, departe de tot, nevoia de a izbucni în lacrimi. Asta e logica stupidă a jocului nostru. Atâta timp cât știa că piesa îi aparține, că pentru ea o scriu și pentru ea o păstrez, era neglijentă până la indiferență. Acum, când o pierde sau când e amenințată să o piardă, piesa îi devine necesară și suferă de a nu o mai avea. Iar eu... Nici eu nu sunt altfel. Regăsesc acea muflerii intermitant de care vorbește Swan. Ajunge puțină neliniște, ajunge îndoiala, întrebarea, presupunerea că îi sunt indiferent pentru ca să sufăr că nu o văd și să mă gândesc zi și noapte la ea. Dar când, cum s-a întâmplat azi dimineață, o găsesc învinsă, fără rezistență, gata să mă iubească, atunci dintr-o dată îmi recapă distanța și încetez o mai iubi. Am avut azi dimineață impresia că e urâtă. Nu-mi plăcea pur și simplu, ceea ce mi se întâmplă pentru prima oară de când o iubesc. Dar știu bine că nu e adevărat și că, chiar dacă ar fi, nu are importanță. Adevărul e că azi dimineață eu eram stăpân pe jocul meu și ea nu, ceea ce o obliga pe ea să mă iubească și pe mine să nu iubesc. Mecanism psihologic de o simplicitate copilăroasă și care funcționează mereu la fel. De altfel, asta nu împiedică să rămână ca și în trecut cochetă, mincinoasă, inocentă într-un sistem întreg de minciuni. Îmi făcea rău să o ascult, cum îmi explică incidentul de miercurea trecută. Recitirea recentă a lui Swan îmi arată încă o dată cât de mult seamănă comedia noastră cu toate comediile de amor. Leni e și ea o odet care, iar eu un și mai oarecare Swan. Sâmbătă 19 septembrie 1936. Visuri lungi, complicate astă noapte, din care nu pot aminti mare lucru. Locuiesc parcă un fel de casă mare, cu mai multă lume, o pensiune, undeva într-un loc care nu e desigur Bucureștiul. Fac curtea unei fete, pe care o aduc în odaia mea. Cineva care pare să fie fratele ei sau iubitul ei și care ne pândea din balcon, intră în cameră și ne surprinde. Urmează o dramă cam confuză și fata și băiatul mor asasinați sau sinuciși eu sunt responsabil, va trebui să fiu și eu ucis sau să mă omor. Dar o femeie intervine și într-un lung monolog, care pare a fi ținut la mormântul celor doi sau oricum în fața unui monument, povestește cum ea i-a ucis, așa încât eu sunt salvat și mă trezesc.